Герберт Джордан. Велике полювання. Розділ двадцять четвертий. Нові друзі та старі вороги. Егвейн йшла за посвяченою коридорами Білої Вежі. Стіни тут такі ж білі, як і ззовні, рісніли гобеленами та картинами. Плитки підлоги складалися в різнобарвні візерунки. На посвяченій була така сама біла сукня, як на Егвейн, лише оторочена сімома вузькими кольоровими смугами на подолі та на манжетах. Егвейн поглядала на цю сукню, наморщивши чоло. Від учора нів носила таку ж сукню посвячений. Але непомітно було, щоб вона її тішила, хоч і позначала її новий статус, так само, як і золотий перстень у подобі змія, що кусає власний хвіст. Дівчині пощастило михцем побачити мудриню кілька разів, і щоразу очі у неї нів залишалися захмареними, наче вона побачила речі, котрі всім серцем бажала би ніколи не бачити. «Сюди!» коротко промовила посвячена, вказавши на двері. Цю посвячену, невисоку сухорляву жінку, трохи старшу від найнів, звали Педра. Говорила вона енергійно. «Маєш вільний час, бо сьогодні твій перший день, але коли гонг ударить на високе сонце, я чекатиму на тебе у посудомийні. І гляди мені, ні хвилиною пізніше». Егвин присіла в реверанці. Тоді висунула язика за спиною у посвяченої що розвернулося йти. Хоча Шеріам тільки вчора ввечері записала Егвень до книги послушниць, та вона вже знала, напевно, що Педра їй не подобається. Дівчина штовхнула двері і увійшла. Кімната виявилася невеличкою і звичайною, з голими білими стінами. А ще там була молода жінка з червонувато-золотим волоссям, що хвилями спадало їй на плечі. Жінка сиділа на одному з двох ослонів, що були в кімнаті. Підлога теж була голою. Для послушниць килими – розкіш. Егвін подумала, що незнайомка може бути її одноліткою. Проте риси її обличчя дихали такою гідністю та самовладанням, що вона видавалася старшою. На ній теж був одяг послушниці, простого крою та пошиття. Але на ній він виглядав, елегантним і вишуканим. «Мене звати Елейн, промовила та, схиливши голову на бік і вдивляючись в Егвейн. «А ти Егвейн? З Емондового лугу? Що в межиріччі?» Вона мовила це так, наче це мало якесь особливе значення, але не пояснила чому, а повела далі. «Тим, хто пробув тут певний час, завжди доручають кілька днів опікуватися новенькою, Доки вона призвичається. Сідай, прошу. Егвейн сіла на другий ослін, обличчям до Елей. Я гадала, що тепер, коли мене записали до послушниць, а й сідай мене навчатимуть. Але поки що нічого такого не сталося. Лише Педра розбудила мене за добрі дві години до світанку і наказала замітати коридори. Вона сказала, що після обіду я ще мушу допомагати мити посуд. Елейн скривилася. Ненавиджу мити посуд. Раніше мені ніколи не доводилося, але... Годі, це пусте. Тебе навчатимуть. Відзавтра у тебе будуть уроки щодня. До речі, о цій годині що зараз? Від світанку до середини ранку. Тоді після обіду знову до першої третини. Якщо ти виявишся дуже здібною до навчання, або навпаки, не будеш встигати, тобі можуть призначити додаткові заняття. Після вечері і до опівночі. Але зазвичай цей час використовують для хатньої роботи. У блакитних очах Елейн з'явилася задумливість. «Ти з цим народилася? Адже так?» Егвейн кивнула. «Так, здається, я це відчула. Зі мною так само. Я теж із цим народилася. Не переймайся, що ти цього не помітила. Ти навчишся розпізнавати хист в інших. Я маю перевагу. Я зростала поруч із Айсседай». Еквейн хотіла би розпитати про це нову знайому. «Хто це зростає? Поруч із зайс Седай». Проте Елейн продовжувала говорити. «І не засмучуйся також, якщо у тебе не одразу почне щось виходити. З єдиною силою, я маю на увазі. Навіть найпростіші речі потребують певного часу». «Терплячість, чеснота, якій треба вчитися». Вона зморщила ніс. Ширям седай, повторює це раз у раз, бо хоча б ми всі це запам'ятали. Спробуй лише припустити бігом, коли вона сказала йти, і вона на змихока відведе тебе до свого кабінету. Я вже брала кілька уроків, проказала Егвейн, намагаючись цим не вихвалятися. Вона відкрилася, Саїдар. Тепер це було значно легше робити, ніж раніше. І відчула, як усе її єство наповнюється теплом. Вона вирішила спробувати найскладніше, що поки що навчилася робити. Дівчина простягнула руку, і над нею виникла промениста кулька. Кулька з чистого світла. Вогник колихався. Вона й досі не навчилася робити його стабільним. Але він був, горів у неї над долонею. Алейн теж неспішно витягла руку, і над її пальцями також з'явилася кулька світла. Її кулька теж миготіла. Ще мить і всю постать Елейн охопило легеньке сяйво. Егвейн охнула. Вогняний м'ячик над її долоною згас. Елейн раптом пирснула сміхом, і все згасло. І сяйво навколо неї, і вогниста кулька. «Ти бачила це навколо мене?» – зацікавлено запитала вона. «Бо я навколо тебе бачила». «Ширям седай казала, що я згодом бачитиму. Але зараз це було вперше. У тебе теж уперше?» Егвейн кивнула і теж зайшлася радісним сміхом. «Ти подобаєшся мені, Алейн. Гадаю, ми з тобою подружимось. «Я теж так гадаю, Егвейн. Ти з Межеріччя, з Емондового лугу. Ти знаєш хлопця на ім'я Рантальтор?» «Я його знаю». Раптом Егвень пригадалася та історія, яку розповідав Ранд. Історія, в яку вона тоді не повірила. Щось про те, як він буцімто впав зі стіни просто у сад і зустрів там. «Ти, дочка, спадкоємиця Андору?» – видихнула вона. «Так», – просто відказала Елей. «Якщо Шерям Сидай почує, що я про це згадую, вона, певно, запровадить мене до свого кабінету, перш ніж я встигну договорити». Всі, схоже, бояться потрапити до кабінету Ширіам, навіть посвячені. Невже вона вичути учениця ж так не самовиту? Мені вона видалася доброю жінкою. Елейн завагалася, а тоді заговорила неохоче, ховаючи очі. Вона тримає лозину у себе на столі. Каже, якщо ти не можеш засвоїти правила цивілізованим шляхом, вона змусить тебе вивчити їх по-іншому. Для послушниць існує дуже багато правил. «І дуже важко не порушити жодного», – закінчила вона. «Але це... це жахливо. Я вже не дитина, і ти теж. Я не дозволю так зі мною поводитися». «Але ж ми є діти. Айседай – повноправні сестри. Ось хто є дорослими жінками. Посвячені молоді жінки, але досить дорослі для того, щоб на них можна було покластися і випустити їх з ока». А послушниці є ще малими дітьми, про них треба дбати, їх треба захищати, вказувати їм шлях. А ще карати, коли вони вчиняють щось не так, як годиться. Так, це пояснює Ширіам Седай. Ніхто не каратиме тебе на уроці, хіба що ти спробуєш зробити щось без дозволу. Іноді й буває дуже важко втриматися і не спробувати щось зробити. Ось побачиш, ти дуже хотітимеш направляти. Це буде для тебе все одно що дихати. Але якщо ти переб'єш багато тарілок, тому що замріялася. Якщо ти нешанобливо поставишся до посвяченої, чи самовільно полишиш вежу, чи заговориш з Айс Седай першою, чи... Тобі дозволяється лише намагатися робити все якнайкраще. Більше нічого не можна робити. «Скидається на те, що вони просто хочуть змусити нас піти звідси», – зауважила Егви. «Це не так?» І водночас так воно і є. Еквейн, у вежі зараз лише сорок послушниць. Тільки сорок. І лише сім чи вісім із них стануть посвяченими. Ширям Седай каже, що цього недостатньо. Вона каже, що тепер не вистачає, а й Седай, аби робити те, що має бути зроблено. Але вежа не буде, просто не може спускати планку а із седай не можуть узяти в сестри жінку, якщо та не має здібностей, а ще сили та бажання. Вони не можуть дати перстень та шаль жінці, котра не зможе майстерно направляти силу, або дозволить себе залякати, або зверне зі шляху, не витримавши незгод. Навчанням та випробуваннями можна допомогти з направленням, а от щодо сили і бажання. Отож, якщо ти захочеш піти, вони тебе відпустять. Лише навчать спочатку основам, щоб ти не загинула через власне неудство. Здається, задумливо проказала Егвейн, що щось таке нам казала. Але я ніколи не задумувалася над тим, що Айс Седарі стає менше і менше. У неї є пояснення. Вона каже, що ми вибракували людство. Ти знаєш, як роблять вибракування? Як вибраковують зі стада тварин із небажаними властивостями? Егвійн нетерпляче кивнула як можна зростати біля овець та не знати про те, як вибраковують твари. Шерем Седай каже, що завдяки тому, що червона аджа вже три тисячі років полює на чоловіків, здатних направляти, ми загалом вибраковуємо з людського племені здатність звертатися до сили. Але дивись, не скажи цього, коли поруч буде хтось із червоної аджі. Шерм Седай уже безліч разів дискутувала з ними щодо цього. І дискутувала аж до крику, а ми з тобою лише послушниці. Не скажу. Елейн помовчала, а тоді поцікавилась. З рандом усе гаразд. Раптом Егвін відчула укол ревнощів. Елейн була така гарненька, але ще сильніше усамісіньке серце її вразив страх. Вона швиденько покрутила в пам'яті все, що їй було відомо про зустріч Ранда з дочкою-спадкоємицею, аби пересвідчитися, що Елейн невідомо про Рандове вміння направляти. «Егвень!» «З нею йому все добре, наскільки це можливо?» «Сподіваюсь, що це так. З дурним таким. Повстяною головою. Коли я бачила його востання, він скакав верхи з кількома шайнарськими вояками». «З шайнарцями?» «Мені він назвався пастухом», – вона похитала головою. «Чомусь я згадую про нього у найневідповідніші хвилини. Елайда вважає, що він певним чином є дуже важливим». «Ні, прямо вона такого не заявляла, але вона влаштувала розшуки і страшенно розлютилася, коли дізналася, що він полишив Кеймлін». «Елайда?» «Елайда, Сидай, радниця моєї матусі». Вона з червоної Аджі, але, здається, попри це, мамі вона подобається. Егвін відчула, що у неї пересохло в роті. З червоної Аджі і цікавиться рандом. Я... я гадки не маю, де він може зараз бути. Він поїхав з Шайнару і іначе не збирався туди повертатися. Елейн серйозно подивилася на неї. Егвін, я б не сказала Елайді, де його знайти, навіть якби й знала. Наскільки мені відомо, він не зробив нічого поганого. А вона, боюся, хоче використати його так чи інакше. До того ж, я не бачила її, відколи ми прибули сюди з білоплащниками на хвості. Вона та інші і досі стоять табором на схилі Драконової гори. Вона поривчасто підвелася. Поговоримо про щось веселіше. Тут є ще дві особи, які знають Ранда. І з однією з них я хочу тебе познайомити». Вона схопила Егвень за руку і потягла за собою з кімнати. «Дві дівчини?» Схоже, Ран знайомиться з купою дівчат. «М?» Все ще тягнучи коридором Егвень за собою, Елейн пильно подивилася на неї. «Ага, розумію. Отже, одна з них – це гледача дівчиська неймення Елс Грінвелл. Гадаю, вона тут не затримається. Ухиляється від роботи і завжди вичікує нагоди шмигнути на подвір'я» де охоронці вправляються з мечами. Вона каже, ніби Рант зупинявся на фермі її батька разом зі своїм приятелем Метом. Здається, саме вони заронили в її голову уяву про те, що світ не закінчується за межами селища. От вона й втекла з дому, аби стати айсседай. «Ці чоловіки...» – пробовметіла Еквей. «Я лише кілька разів протанцювала з гарним хлопцем, а Рант ходив з таким виглядом, наче він пес, якому болять зуби». Але сам він... Вона замовкла, бо в коридорі попереду з'явилася якась постать. Алейн теж зупинилася, і Егвейн відчула, що та міцніше стиснула її руку. Нічого загрозливого не було в цьому чоловікові. Він міг налякати лише тим, що з'явився перед дівчатами з Ненацька. Високий, вродливий, ще досить молодий. З довгим темним волоссям, що кучерами спадало йому на плечі. Проте плечі ці без горбилися, а в очах у чоловіка стояв смуток. Він не ступив ані кроку на зустріч Егвень та Елейн. Просто стояв і дивився на них. І нараз у нього з-за спини з'явилася одна з посвячених. «Вам не можна тут бути!» «Вам не можна тут бути!» Лагідно звернулася вона до нього. «Я, хоч... Я хотів прогулятися!» Відповів він голосом глибоким і сумним. Сумним, як його очі. «Ви можете прогулятися в саду. Там ви зараз і мали би знаходитися. Вам корисно побути на сонечку». Чоловік розсміявся розкотисто і гірко. «Там, де дві чи три з ваших стежитимуть за кожним моїм кроком, ви просто боїтеся, що мені до рук потрапить ніж». Зустрівшись із посвяченою поглядом, чоловік знову розсміявся. «Ніж потрібний мені для себе, жінку. «Для себе». «Добре, веди мене до саду під нагляд ваших пильних очей». Посвячена легенько торкнулася його рукава, повела його геть. «Логейн!» – промовила Елейн, коли він пішов. «Лже дракон?» Його вгамували, Егвейн!» Тепер він не небезпечніший за будь-якого чоловіка. Але я не можу забути, яким бачила його раніше, коли шість айсседай мусили втримувати його, аби він не направив силу і не знищив нас усіх. Вона здригнулася. Здригнулася і Егвейн. Ось так червона аджа вчинить і Зрандо. А їх завжди треба вгамовувати? Спитала вона. Елейн витріщилася на неї, відкривши рота. І вона швидко додала. Я лише подумала, що Айс Седай могли би знайти якийсь інший вихід. Аная та Морейн казали, що найвеличнішими досягненнями епоха легенд завдячувала спільній роботі з силою чоловіків та жінок. От я й подумала, чи не варто би було їм пошукати спосіб повернутися до цього. Дивись, що би яка із червоних сестер не почула, як ти роздумуєш над цим голос. Вони шукали, Егвень. Вони намагалися знайти такий спосіб три сотні років після того, як було зведено білу вежу. А тоді відмовилися від цих пошуків, бо нема чого шукати. Ходімо. Я хочу, щоб ти побачила Мін. Вона в саду, але дякувати світлу не там, куди пішов цей Логейн. Егвін здалося, наче вона вже чула це ім'я раніше. А коли вона побачила молоду жінку, до якої підвела її Елейн, тоді згадала, де і коли. Садом біг вузенький потічок із перекинутим через нього невисоким містком. На парапеті сиділа мін, схрестивши ноги. Вона була вдягнена в чоловічі обтислі штани та простору сорочку. Цей одяг і темне стрижене при самій голові волосся робили її викопаним хлопцем. Щоправда, надзвичайно миловидим. Поруч із нею через парапет була перекинута сіра куртка. «Я тебе знаю», – промовила Егвін, звертаючись до дівчини. «Ти служила в корчмі у Бейерлоні!» Легенький вітарець збережив воду під мостом. У шапках дерев озвалися щебетом сірокрилки. Мін усміхнулася. «А ти – одна з тих, хто привів за собою друзів Борока, і вони спалили корчму вщент!» «Ні, не переймайся! Посильник, який прибув по мене, привіз достатньо золота, аби майстер Фіч відбудував корчму. Навіть не такою, як була, а вдвічі більшою!» «Доброго ранку, Елейн!» «Як це ти не гаруєш над своїм навчанням? Чи над баняками на кухні?» Вона мовила це жартівливо як буває між приятельками. І усмішка, якою нагородила її Елейн у відповідь, це підтвердила. «А я дивлюся Ширіам, що не примудрилася перевдягти тебе в сукню». Мін зловтішно розраготалася. «Я ж не послушниця!» Вона заговорила удавано писклявим голосом. «Так, айседай! Ні, айседай!» «А можна мені ще трохи позамітати підлогу, айс сидай. І вже своїм звичним голосом додала. «Я одягаюся так, як я хочу». «Уранда, все добре?» – звернулася вона до Егвейн. Егвейн стиснула губи в нитку. «Йому би пасували баранячі роги, як у того траллока», – сердито подумала вона. «Мені шкода, що в корчмі сталася пожежа. Добре, що майстру Фітчу вдалося її відбудувати». А навіщо ти прибула до Тарвалона?» Ясно, що не заради того, аби стати айссидай. Мін вигнула брову, як здалося Егвейн здивовано. Вона до нього не байдужа, пояснила Елей. Знаю. Мін кинула на Егвейн погляд, і на мить тій здалося, що вона бачить сум чи жаль в її очах. Я тут, промовила Мін, обережно добираючи слова бо мене послали і залишило мені вибір – їхати верхи або ж зв'язаною в мішку. Ти, як завжди, перебільшуєш, – мовила Елейн. Ширям Седай бачила того листа, і вона каже, що це було запрошення. Ти знаєш, Егвін, Мін бачить різні речі. Ось чому вона тут, аби Айс Седай могли дослідити, як вона це робить. Це не сила. Запрошення, – хмикнула Мін. Коли ась седай тебе запрошує, це так, наче королева віддає наказ, а з ним ще посилає сотню солдатів на додачу. Усі її бачать по-різному, сказала Егвей. Не так, як Мін, похитала головою Елей. Вона бачить аури навколо людей і образи. Не повсякчас, зауважила Мін, і не навколо всіх. Із них вона може багато чого дізнатися про людину, хоч я й не впевнена, що вона завжди каже, що саме їй відкривається. Вона сказала, що мені доведеться ділити мого чоловіка з двома іншими жінками, а я на це ніколи би не погодилася. Вона ж лише сміється і каже, що вона теж не схвалює такого подружнього життя. Але вона сказала, що я буду королевою, перш ніж дізналася, хто я така. Вона сказала, що бачить корону, і це була трояндова корона Андору. Несподівано для Егвейн у неї з язика зірвалося «А що ти бачиш, коли дивишся на мене?» Мін кинула на неї погляд. «Біле полум'я і…» «О, багато різних речей. Я не знаю, що вони означають». «Вона постійно так каже», – не дуже задоволено зауважила Елей. «Біля мене, крім усього іншого, вона побачила відтяту руку. Вона каже, ніби не моя». І також стверджує, що не знає, що це могло би означати. Тобто що я насправді не знаю, відказала Мін. З того, що я бачу, мені й половини не зрозуміло. Гравій на доріжці заскрипів під чоботами. Дівчата обернулися і побачили двох юнаків. Каптани та сорочки ті несли перекинутими через руку, а їхні оголені торси блищали від поту. Мечі вони вклали в піхви і тримали в руках. Егвін зрозуміла, що вона не може відвести погляд від одного з них. Вродливішого чоловіка вона не бачила у своєму житті. Високий, стрункий, він мав атлетичну будову і рухався з грацією тигра. Раптом вона усвідомила, що він схилився над її рукою, а вона навіть не помітила, як та опинилася в його руці, і почула, що він називає себе. Вона вже чула це ім'я. Галат, не чуючи власного голосу, повторила вона, зустрівшись поглядом із темними очима юнака. Він був старший за неї, старший за Ранда. На згадку про Ранда вона стрипинулася і опонувала себе. А я Гавін, усміхнувся другий юнак, бо, гадаю, з першого разу ти не розчула. Мін теж посміхнулася, і лише Елень дивилася на суплену. Егвейн раптом усвідомила, що її рука все ще залишається в руці Галада, і висмикнула її. «Якщо у тебе знайдеться вільна хвилинка серед твоїх справ, Егвейн, я хотів би знову тебе побачити. Ми могли б погуляти в саду, чи, якщо тобі дозволять залишити вежу, могли б влаштувати пікнік десь поза містом». «Це... це було б чудово». Вона згадала, що вони тут не самі і зніяковіла. Мін і Гавін і надалі весело посміхалися, а Елейн супила брови. Егвейн спробувала привести до ладу свої думки, подумати про Ранда. Він такий... такий вродливий. Вона аж здригнулася. Чи не бовкнула вона цього в голос? Тоді і до зустрічі. Нарешті, відірвавши погляд від Егвейн, Галат уклонився Елейн. «Сестро!» Гнучки, наче клинок, він пішов геть, перетнувши місток. «Цей, – пробурмотіла Мін, дивлячись йому вслід, – завжди вчинятиме так, як треба, і неважливо, кому це може зашкодити». «Він назвав тебе сестрою?» – перепитала Егвень. Зморшка на чолі Елейн не хотіла розгладжуватися. «Я гадала, він твій. Тобто ти так насупилась?» Вона подумала, що Елейн ревнує, і досі не знала, чи це не так. «Я йому не сестра», – рішуче відповіла Елейн. «Я відмовляюся бути йому сестрою». «Наш батько був і йому батьком», – сухо зауважив Гавін. «Ти не можеш це заперечувати, якщо лише не хочеш сказати, що наша мати бреше. А на це тобі знадобиться більше нахабства, ніж на все, що ти кажеш нам тут, зараз». Тільки тепер Егвень звернула увагу на те, що юнак – Мав таке ж волосся, як Велейн, кольору червоного золота. Хіба що наразі воно потемніло і закучерявилося від поту. «Мін має рацію», – сказала Елейн. «Галет не має в собі нічого людського. Він ставить правоту понад милосердя, понад жалість чи... З нього така ж людина, як Страллока». На обличчя Гавіна повернулася усмішка. «Я б не став цього стверджувати» а надто висновуючи з того, як він дивився на Егвейн. Помітивши, як зиркнула на нього дівчина, а тоді, як змірила його поглядом сестра, він підняв руку, наче обороняючись від них мечем. А до того ж у нього талант вправлятися з клинком. Охоронцям варто один раз показати йому якийсь прийом, і все, він його засвоїв. А мене вони заморили ледь не до смерті, доки я вивчив половину того, що Гала дається за виграшки. «І того, що він вдатний до меча, достатньо?» – хмикнула Елейн. «Чоловіки! Егвин, як ти, певно, вже здогадалася, цей неподобно розфранчений Бевсь – мій брат!» «Гавіне, Егвин знає Ранда Альтора. Вони з ним з одного селища». «Насправді? Він насправді народився в Межиріччі? Егвин?» Егвин змусила себе байдуже кивнути головою. «Що йому відомо? Звісно, у межиріччі. Ми з ним зростали разом. Звісно, задумливо протягнув Гавін. Такий дивний юнак. Він сказав, що він пастух, хоча ніколи не бачив пастуха, який би поводився чи виглядав так, як він. Дивний. Я розмовляв із безлічу різних людей, яким довелося зустрітися з рандом Альтором. Дехто навіть імені його не знав, проте вони запам'ятали, як він виглядає. Тож це не міг бути хтось інший. Він змінив життя кожного з них. Я говорив із одним старим фермером, він просто приїхав до Кемліна подивитися на Логейна, коли того провозили через місто по дорозі сюди. Але цей фермер залишився в Кемліні, аби стати на бік нашої матері, коли там почався бунт. І це через юнака, який вирушив у широкий світ і змусив його замислитися про те, що у світі є іще щось, крім життя, яким той жив на своїй фермі. Ранталь Мимоволі, починаєш думати, а чи він буває не Таверн? Та і Елайда зацікавилася ним. Це факт. Я питаю себе, а чи зустрічі з ним не змінила наші життя у візерунку? Егвін поглянула на Елейн та Мін. Вона була впевнена, що у них не могло бути доказів того, що Ранд і насправді Таверн. Та Раніше вона над цим не замислювалася. Ранд був Рандом і він ніс на собі прокляття торкатися сили. Але Тааверен змінює життя людей. Хочуть вони того чи ні. «Ви мені насправді подобаєтесь», промовила вона, об'єднуючи в одному жесті обох дівчат. «Я хочу бути вашою подругою». «А я хочу бути твоєю подругою», відгукнулася Елейн. Егвейн поривчасто обійняла її, а за мить до них доєдналася Мін. І вони втрох завмерли на мосту, обійнявшись. «Ми троє пов'язані», – промовила Мін. «І ми не дозволимо будь-якому чоловікові стати цьому на заваді. Навіть йому. Може, хтось із вас зробить таку ласку і скаже мені, що це все має означати?» Гречно поцікавився Гавін. «Тобі цього не зрозуміти», – відказала йому сестра, і всі троє дівчат зайшлися сміхом. Гавін почухав потилицю і похитав головою. Ну, добре, якщо це якимось боком стосується Ранда Альтора, пильнуйте, щоб Пелайда цього не почула. Відколи ми тут, вона вже тричі посідала на мене, наче випитувач з білоплачників. Не думаю, щоб вона вважала, наче він він смикнувся. Садом ішла жінка, її плечі її огортала шаль із червоною каймою. Згадай, Морока на ім'я, процитував він поговірку. І він тут як тут. Не хочу вислуховувати ще одну лекцію, що не годиться розгулювати без сорочки. Бувайте здорові!» Піднявшись на місток, Елайда подивилася вслід Гавіну, що віддалявся швидким кроком. Ставна з правильними рисами обличчя, вона мала надто суху вроду, аби її хотілося назвати гарною жінкою. Принаймні, так здалося Егвей. Нестаріюче обличчя визначало її статус не менш промовисто, ніж її шаль. Лише ті сестри, котрі щойно стали айседай, ще не набули цієї невизначеності віку. Вона ковзнула поглядом по Егвень, затримавши очі хіба на мить. Проте дівчина відчула її жорсткість. Вона завжди вважала, що твердість морейн наче криця, загорнута в шовк. Але Елайда відкинула шовк через непотрібність. «Елайдо! – сказала Елейн. – Це Егвень!» Вона теж народилася зі зерниною цього хисту. І вона вже мала кілька уроків, тому з нею однаково просунулися. Елайдо! На обличчі Елайди не було помітно жодних емоцій. У Кеймліні, дитино, я була радницею королеви, твоєї матусі. Але зараз ми у білій вежі, а ти – послушниця. Мін зробила порох, наче збираючись іти. Проте Елайда зупинила її, різко кинувши. «Залишися, дівчино. Я хочу поговорити з тобою». «Я знаю тебе з народження, Елайдо», – проказала Елейн, наче не вірячи власним вухам. «Я зростала у тебе на очах, і ти змушувала взимку квітнути сади, аби мені було де бавитися». «Дитино, там ти була дочкою-спадкоємицею. Тут ти послушниця. Ти маєш це засвоїти». Одного дня ти станеш великою, але тобі треба багато чого навчитися. Так, айс седай. Егвейн почувалася враженою. Якби хтось так принизив її перед іншими, вона би розлютилася не на жарт. Тепер ідіть звідси, обидві. Почувся звук гонгу, низький, гучний, і Олайда подивилася на небо. Сонце стояло на півдорозі до найвищої точки. «Середина ранку», – зауважила вона. «Маєте поквапитися, якщо не хочете нарватися на чергове напучування. А ти, Елейн, коли виконуєш свою роботу, знайди наставницю-послушниць у її кабінеті. Послушниця не звертається до Есседай без наказу. А тепер бігом. Ви запізнитесь. Бігом». Дівчата кинулися бігом, підхопившись підниці. Егвейн кинула погляд на Елейн. На щоках нової подруги розквітли дві червоні плями, але вигляд вона мала рішучий. «Я стану, а й промовила та тихо, але наче присягаючись. Егвейн почула, як позаду Елайда звернулася до Мін. Мені дали зрозуміти, дівчино, що тебе привезено сюди за наказом Морень-Седай. Вона хотіла би зупинитись і послухати, чи спитає Елайда про Ранда, але в білій вежі дзвенів Гонг на вишину, а для неї це означало виклик на хатню роботу. Вона не зупинилася, а бігла й надалі. Бігла, як їй було наказано. Я стану, Ай седай, просичала вона. Елейн посміхнулася з розумінням, і дівчата побігли ще швидше. Коли Мінг нарешті пішла з мосту, сорочка прилипала їй до тіла. Вона спітніла не через гаряче сонце, а через пекучий допит, що влаштувала їй Елайда. Вона озирнулася, аби пересвідчитися, що Айс Садай не йде за нею на зерці. Але тієї ніде не було видно. Звідки Лайда дізналася, що її викликала Морейн? Мін була впевнена, що це таємниця, відома лише їй, Морейн та Шеріам. І всі ці питання про Ранда. Нелегко було з незворушним обличчям і чесними очима запевняти Айс Седай, що вона ніколи про такого не чула і нічого про нього не знає. Чого вона від нього хоче? Світло, а що Морейн хоче від нього? Хто він такий? Світло, я не хочу закохуватися в хлопця, якого бачила лише раз, та ще й у селюка. Морейн, засліпи тебе світло, пробурмотіла вона. Не знаю, навіщо ти мене сюди затягла, але виходь нарешті зі своєї схованки, та скажи мені щось, аби я могла звідси піти. Єдиною відповіддю їй була дзвінка пісня «Сірокрилок». Кривлячись невдоволено, дівчина пішла шукати затишного куточка, де можна було би трохи. Охолонути, розділ двадцять п'ятий Каєрен. Каєрен розкинувся на пагорбах аж до ріки Алгуєнє, і звідси. З вишини на північ від міста Рант уперше побачив це місто, залите полуденним сонцем. Ерлікан Таволін та 50 кайренських солдатів і досі залишалися при ньому. І це дуже скидалося на конвой. А надто, коли вони перетнули міст через Гелін. Що далі на південь, то замкнутіше та офіційніше поводилися вояки. Але Лоял та Гюрін наче не брали цього до уваги тож Ірант намагався цим не перейматися. Хлопець роздивлявся місто, що не поступалося розмірами тим, які він бачив раніше. Річну гладінь заполонили круглобокі кораблі та плескаті баржі, а протилежний берег обступили високі зерносховища. Але сам Кайрен, обведений високими сірими стінами, здавався правильною квадратною решіткою. Однією зі сторін цього квадрата і була ріка. Розташування веж, високих, у двадцятеро вищих за мури, теж накладалося на цю решітку. Навіть здалеку Рант міг бачити, що кожна з веж закінчувалась нерівними, наче обламаними зубцями. З міськими стінами, підступаючи до них і заполонивши весь простір від ріки до ріки, розкинувся мурашник із вуличок, що перетинали одна одну під усіма можливими кутами і кищили народом. Рант знав від Гюріна, що місцеві називають це передмістя висілком. Колись до кожних зворіт тулилося окреме ринкове селище. Але за багато років селища ці злилися в одне, утворивши лабіринт вуличок та провулків, котрі розбігалися в різних напрямках. Коли Ранти з супутниками в'їхали в ці брудні вулички, Таволін постав кількох солдатів уперед розчищати дорогу. І ті з лайкою врізалися в натовп, спрямовуючи коней на тих, хто не квапився забратися геть, наче погрожуючи їх розтоптати. Люди подавалися в бік, лише скоса зиркнувши на вершників. Так, наче це було звичне явище. Рант спіймав себе на тому, що посміхається. Народ у висілку хоч часто густо ходив у дранті, але дрантя було пістраве та яскраве. І навколо все аж кишіло галасливим та метушливим життям. Вуличні дрібноноші розхвалювали свої товари, а крамарі закликали перехожих до яток, виставлених по -під стінами їхніх крамничок. Цирульники, розносники фруктів, точильники ножів. Чоловіки та жінки пропонували десятки послуг та сотні товарів, протискуючись крізь юрби. З багатьох споруд. Ледь чутні крізь галас долинали звуки музики. Спершу Грант вирішив, що музика грає в корчмах. Але на вивізках, що прикрашали фасади будинків, пишалося зображення чоловіків, що грали на флейтах та арфах. Перекидалися через голову чи жонглювали. Будинки ці були величенькі, але не мали вікон. Будівлі у висілку, схоже, зводили переважно з дерева. І серед них траплялося багато нових хоч і збитих, як попало. Рандові аж щелепа відпала, коли він задивився на будинки, на сім чи навіть більше поверхів заввишки. Вони легенько розгойдувались, проте люди спокійнісінько ходили до цих споруд і виходили з них, схоже, не звертаючи на це жодної уваги. — Голота! — з презирством кинув Таволін, дивлячись просто перед собою. — Тільки подивіться на них, геть зіпсовані чужоземним звичаєм! Їм тут не місце. А де їм місце? – поцікавився Ранд. Кайеринський офіцер поглянув на нього вовком і пришпорив коня. Гарапником прокладаючи собі шлях крізь натовп. Гюрін торкнувся Рандового ліктя. Це все через Аїльську війну, лорде Ранде. Він роззирнувся на всі біч, чи не чує їх котрий з солдатів. Багато фермерів побоялися повертатися до своїх господарств біля хребта світу, а натомість прийшли сюди, до найближчого міста. Саме тому Галдріан загатив усю ріку баржами з хлібом, що прийшли з Верхоріччя, з Андору і Тіру. А з ферм на сході зерно не приходить, бо там більше нема жодних ферм. Але краще про це не казати кайренцям, мілорде. Вони намагаються вдавати, наче війни взагалі не було. Або якщо й була, то це вони в ній перемогли. Незважаючи на грабник Таволіна, загону довелося зупинитися, коли шлях перетнула дивна процесія. З півдесятка чоловіків били в тамборини та пританцьовували, звільняючи шлях для вервечки величезних ляльок. Десь у півтора раза вищих за ляльководів, які смикали їх за довгі жардини. Велетенські фігури чоловіків та жінок у коронах і довгих розцяцькованих мантіях вклонялися на всі боки, наче вітаючи цікавих глядачів, а поруч із ними підскакували фігури химерних тварин. Лев з крилами, цап, дибки, двоголовий, а кожна з голів ще й вогнедишно, висновуючи з довгих червоних стрічок, що звисали з двох пащек. Невідома істота, напівкіт, напіворел – і ще одна з ведмедячою головою на людському тулубі. Грант вирішив, що остання лялька мала представляти траллока. Коли ляльки вистрибом проходили повз, натовп вітав їх вигуками, оплесками та радісним сміхом. «Той, хто це змайстрував, в очі не бачив траллока», – пробурчав Гюрін. «Голова завелика, а тулуб надто кістлявий. Схоже, вони не вірять в існування траллоків, мілорде». Так само, як і в різні інші речі. Єдині чудеська, в які вірять ці мешканці висілка – гаїльці. У них що, свято? – поцікавився Ранд. Крім цієї процесі він не помітив інших ознак свята, але гадав, що вона щось та й означає. Таволін знову вислав своїх солдатів уперед. – Таке ж, як і кожного дня, Ранде, – озвався лоял. Він крокував поряд зі своїм конем, а скриньку, загорнуту в ковдри, віз притороченою до сідла. Огір привертав до себе не менше уваги, ніж ляльки. Деякі навіть сміялися та плескали йому в долоні, так само, як і лялькам. Боюся, Галдріан підтримує спокій серед своїх підданих, розважаючи їх. Він дає менестрелям та музикам королівський дар. Кругленьку суму в сріблі, аби ті давали вистави тут, у висілку. І спонсорує щоденні кінні перегони берегом ріки. Чи не щовечора тут відбуваються ще й фаєрверки? Фаєрверки, підхопив Гюрін киваючи. Я чув, ілюмінатори збудували тут для себе господу. Як вони зробили це в танчику? Коли я був тут останнього разу, мені чогось було не до фаєрверків. Ранд похитав головою. Ніколи він ще не бачив таких хитромудрих фаєрверків, які би потребували хоча б одного ілюмінатора. Він чув, що ілюмінатори полишають танчико лише для того, аби влаштувати видовище для правителі Так, він прибув до дуже дивного міста. Перед високою прямокутною аркою міської брами Таволін наказав своїм воякам зупинитися і спішився біля приземкуватої будівлі, що припадала до стін зсередини. «Хвилинку, мілорде Ранде!» – промовив офіцер. Кинувши поводи одному з вояків, він ще за стіною. Насторожено подивившись на солдатів, ті вишукували своїх коней у дві довгі шаренги, та запитавши себе, що вони робитимуть, якщо він, Лойел та Гюрін спробують зараз поїхати, Ранд скористався вільною хвилиною аби роздивитися місто, що лежало перед ним. Правильність кварталів Кайрена різко контрастувала із хаотичною мішаниною висілка. Просторі, мощені вулиці, такі широкі, що людей на них здавалося ще менше, ніж було насправді, перетиналися під прямими кутами. Як і в Тремонсіні, схили пагорбів були розплановані у вигляді прямолінійних терас. Вулицями повільно рухались закриті портшези, Іноді прикрашені невеличкими прапорцями з емблемою дому. Карети теж пропливали неспішно. Мовчки проходили люди в темних одежах, без жодних яскравих плям, крім вузеньких прорізів на грудях каптана чи сукні. Що більше прорізів було на одязі, тим гордовитіше виступав його носій. Проте ніхто тут не сміявся, навіть не посміхався. Тарасами тягнулися споруди. Суто з каменю, суворі, і навіть декор складався із самих прямих кутів та ліній. Жодного дрібнонощу не було на вулицях, і навіть крамниці виглядали чинно, з невеличкими вивісками, і їхні власники не виставляли свій товар біля входу. Тепер Рант міг краще роздивитися високі вежі всередині міста. Вони стояли в арештуванні, і по мостах Пересувалися робітники, муруючи вежі, виводячи їх вище і вище. Під небесні вежі Кайрана сумно пробурмотів Лоял. Що ж, колись вони були достатньо високими, аби виправдати таку назву. Коли адільці захопили Кайран, а це було приблизно тоді, коли ти народився, вони спалили башти, і ті завалилися. Я не бачу серед каменярів огірів. Звісно, огірам не до вподоби таке будівництво, адже кайеранці хочуть, аби будівлі відповідали їхнім смакам і не мали жодних прикрас. Але коли я був тут останнього разу, я бачив огірів серед будівничих. Таволін вийшов із вартівні вслід за іншим офіцером та двома писарчуками, один із яких – тягнув величезну книгу, оправлену в дерево, а другий – тацю з приладдям для письма. Лоб у місцевого офіцера був голений на той самий манір, що й у Таволіна, хоча, може, лисина, що розширялася, забрала не менше волосся, ніж бритва. Обидва офіцери подивилися на Ранда, тоді на скриньку, накриту смугастою ковдрою Лойла, і знову на Ранда. Під час подорожі з Тремонсіна Таволін часто кидав погляд на скриньку, але нічого не питав. Голомозий офіцер поглянув ще й на меч на поясі Ранда і на мить зібрав губи в нитку. Таволін відрекомендував офіцера Асаном Сандером, а тоді голосно сповістив. «Лорд Ранд з дому Альтор, його слуга на ім'я Гюрін, а також Лоял Огір зі стендінгу Шанктай». Писар відкрив книгу, тримаючи її обома руками. І Сандеєр вписав туди імена великими каліграфічними літерами. «Завтра ви повинні прибути до вартівні не пізніше цієї години, мілорде», промовив Сандеєр. А другий писарчук тим часом узявся посипати піском запис у книзі. «І повідомити назву корчми, в якій ви зупинитесь». Ранд кинув погляд на безбарвні вулиці Кайрана. Тоді озирнувся на жваву метушню у висілку. «А чи не могли б ви порадити мені добру корчму вон там?» Він кивнув у бік висілка. «Цсс!» Відчайдушно зашипів Гюрін, нахилившись до Ранда. «Це було б помилкою, лорда Ранде!» Прошепотів він. «Якщо ви, лорд і все таке інше, зупинитесь у висілку, вони не сумніватимуться, що ви щось замишляєте». Ранд бачив, що нюхач має рацію. У Сандера відпала щелепа, а брови Таволіна полізли вгору в німому питанні. І обидва вони витріщилися на Ранда. Він хотів було сказати їм, що не грає у велику гру, але натомість промовив. «Ми знайдемо собі кімнати в місті. Тепер ми можемо йти?» «Звісно, мілорда Ранде», – вклонився Сандер. «Та як щодо корчми?» Я повідомлю, де ми зупинимось. Ранд розвернув Гнідана, але зупинився знову. Цидулка, залишена Селін, хотіла в його кишені. Мені треба знайти молоду жінку, що мешкає в Кайрині, Леді Селін. Вона приблизно мого віку і дуже вродлива. Я не знаю, з якого вона дому. Сандейер та Таволін обмінялися поглядами. І Таволін сказав. Спробую довідатися про неї, мілорда. Ранд кивнув і попереду Лойла та Гюріна вирушив у місто. На них не звертали особливої уваги, хоча вершників на вулицях було небагато. Навіть Лойл не спричинив фурору. Перехожі, здавалося, підкреслено не цікавилися нічим навкруги. А те, що я запитав про селін, звернувся Ранд до Гюріна, вони теж можуть сприйняти не так, як треба. Хіба можна щось знати напевне з цими кайренцями лорда Ранде? Схоже, вони гадають, що все має стосунок до даєс-даємар. Ранд тільки плечима знизав. Йому здавалося, що люди дивляться на нього. Він не міг дочекатися, коли знову зможе натягти добру зручну куртку і припинити видавати себе за того, ким він не є. Гюрін знав кілька корчем у місті, хоча перебуваючи в Кайрині, переважно зупинявся у висілку. Нюхач підвів їх до корчми, що називалася «Оборонець драконової стіни», і мала вивіску, на якій було зображено чоловіка в короні. Той наступив ногою на груди іншого чоловіка, приклавши йому меч до горла. Чоловік, що лежав горілиць на землі, мав груде волосся. Назустріч гостям вийшов конюх, щоби взяти їхніх коней. Крадькомага він кидав на Ранда та Лойела гострі погляди. Ранд наказав собі не давати волі уяві. Не може бути, щоб гатьусі в місті грали в цю їхню гру чогось там. А хоч би й усі, він до цього жодним боком. У загальній залі було чисто. Столи вишукувались наче під шнурок, як і будівлі в місті. Людей за столами було не густо. Усі вони звели очі на новоприбулих, але лише на мить. І знову втупилися у свої келихи. Але у Ранда залишилося відчуття, що вони спостерігають за ним і прислухаються. У великому камінні горів невеликий вогонь, хоча день був доволі теплий. У корчмеря, товстуна з улесливими манерами, в поперек сірого каптана зеленів один однісінький проріз. Він аж підскочив, коли побачив на порозі нових гостей. І ранда це не здивувало. Лоял, притискаючи до грудей скриню, загорнуту в смугасту ковдру, мусив добряче пригнути голову, аби пройти в двері. Гюрін тягнув на собі цілу гору сакові торб, а його власний червоний камзол різав очі на тлі безрадісних темних одежин усіх присутніх у залі. Корчмар, на мить затримавши погляд на рандовому камзолі та на його мечі, поспіхом повернув собі на обличчя масляну посмішку. Він уклонився, потираючи гладенькі ручки. Перепрошую, мілорде, намить мені здалося, що я бачу. Простіть великодушно. Голова в мене працює вже не так, як колись. Бажаєте отримати кімнати, мілорда? Лойелу він уклонився окремо, ще нижче. Мене звати Куале, мілорда. Він подумав, що я аїлець. Похмуро майнула Рандові в голові. Йому хотілося забратися з Кайра на геть. Але це було єдине місце, де їх міг відшукати інктар. І Селін сказала, що чекатиме на нього в Кайрані. Довелося трохи зачекати, доки їм приготують кімнати, бо Куале з непомірною кількістю усмішок та поклонів пояснив, що треба принести особливе ліжко для Лойела. Ранд хотів, щоб всі вони зупинилися в одній кімнаті, але через шокований вигляд корчмаря та настійливий шепіт Гюріна «Ми маємо показати цим каренцям, лорда Ранде, що не гірше них знаємося на пристойності та звичаях». Довелося погодитися на дві суміжні кімнати з дверима між ними. Одну для Ранда, іншу для його супутників. Кімнати нічим не різнилися між собою, крім того, що одна з них мала два ліжка. Одне звичайне, а інше відповідних для огіра габаритів. А в кімнаті Ранда ліжко було лише одне, зате завширшки майже таке, як два інших разом, з масивними квадратними стовпчиками, що ледве не сягали стелі. Стілець із високою спинкою та м'яким сидінням теж був масивний і квадратний, так само, як і рукомийник. А гардероб по-під стіною, прикрашений неоковирним та ваговитим різьбленим орнаментом, мав такий вигляд, наче ось-ось завалиться і роздушить постояльця. Два вікна біля ліжка дивилися на вулицю з висоти третього поверху. Щойно Корчмар пішов, Рант відчинив двері і впустив Лояла та Гюріна до своєї кімнати. «Від цього місця в мене аж серце холоне», – поскаржився він. «Усі дивляться на тебе так, наче думають, що у тебе ворожі наміри. Я повертаюся до висілка, хоча б на годинку. Принаймні, люди там сміються. Хтось з вас хоче першим відбути варту біля рога?» «Я залишуся», – негайно звався Лоял. «Хочу трохи почитати. Якщо я і не бачив поки що жодного огіра. Це ще не означає, що тут нема каменярів зі Стеддінгу Цофу. Він не так далеко від цього міста. Я гадав, ти мав би хотіти з ними зустрітися? Ммм, ні, Ранде. Минулого разу вони надто цікавилися, чому це я один у світах. Якщо вони отримали якусь звістку зі Стеддінгу Шанктай... Ні, гадаю, мені краще залишитися тут і почитати. Ранд похитав головою. Він часто забував про те, що Лоял, по суті, втік із дому для того, щоб подивитися світ. А ти як, Гюріне? У висілку грає музика, і люди там сміються. Можу побитися об заклад, що там ніхто не грає в дайес Я б не був такий упевнений щодо цього, лорде Ранде. В будь-якому разі я дуже вдячний вам за запрошення. Та краще я відмовлюся. У висілку стільки бійок, навіть убивств, що там пахне паленим. Якщо ви розумієте, про що я. Навряд чи вони насміляться зачепити лорда. Звісно, солдати скрутять у баранячи ріг того, хто на таке насмілиться. Але якщо ваша ласка, я би краще посидів за келишком у залі. Гюрине, ти не мусиш питати у мене дозволу будь на що. Ти це знаєш. Як скажете, мій лорде. Нюхач ледь помітно вклонився. Ранд тяжко зітхнув. Якщо вони незабаром не поїдуть із Кайрина, Гюрін точно почне кланятися та розшаркуватися. І якщо це побачать Мет і Перен, ці двоє вже подбають, щоб Ранд про це ніколи не забув. Сподіваюся, Інгтара нічого не затримає. Якщо він не з'явиться найближчим часом, нам доведеться доправити ріг до Фалдари самим. Він намацав крізь камзол аркуш, що залишила йому селін. Ми змушені будемо це зробити. Лояле, коли я повернуся, ти зможеш трохи прогулятися містом. Я б радше цього не робив, відповів Лоял. Гюрін разом із Рандом спустився сходами. Коли вони порівнялися із залою, звідти вискочив куала і, кланяючись, сунув рандове в тацю. На ній лежало три згорнутих та запечатаних пергаменти. Ранд узяв їх, оскільки, вочевидь, саме цього чекав від нього Куале. Пергамент був дуже якісний, м'який, гладенький, дорогий. «Що це таке?» – поцікавився він. «Запрошення, мілорде, що ж іще?» – знову вклонився Куале. «Від трьох благородних домів!» Він зробив ще один уклін, спрямований кудись у далину. «Хто б міг прислати мені запрошення?» Ранд покрутив згортки пергаментів у руці. Жодний із відвідувачів, що сиділи за столами, не дивилися в його бік. Але він відчував, що вони одначе спостерігають за ним. Печатки були йому незнайомі. Серед них не було печатки з півмісяцем та зірками, які використовувала Селін. І хто б міг дізнатися, що є тут? На цю мить будь хто, лорда Ранде, неголосно сказав Гюрін. Схоже, він теж відчував на собі пильні погляди. Вартові біля воріт не будуть мовчати про прибуття до Кайрена, чужоземного лорда. Конюх, корчмар, кожний розповідає, що знає, якщо сподівається отримати з цього зиск, мілорде. Скривившись, Рант ступив на два кроки і кинув запрошення у вогонь. Вони зайнялися миттєво. Я не граю в дає здаємар. Промовив він досить голосно, аби його міг розчути кожний у залі. Навіть Куале не дивився на нього. «Я не маю жодного стосунку до великої гри. Я лише чекаю тут на декого зі своїх друзів». Гурін схопив його за руку. «Прошу, лорда Ранде!» – зашепотів він з притиском. «Прошу, не робіть так більше ніколи!» «Більше ніколи? Ти що гадаєш, що будуть іще запрошення?» Я впевнений, що будуть. Світло, та ви нагадуєте мені Теву, коли той так оскаженів через дзищання осибіля свого вуха, що буцнув ногою осине гніздо. Ви щойно переконали кожного в цій кімнаті, що задіяні у найпотаємніших глибинах гри. Коли вони побачили, що ви заперечуєте свою участь у грі, вони вирішили, що ви граєте дуже і дуже приховано. Усі лорди та леді в Кайрині грають у гру. Нюхач кинув погляд на запрошення, що чорніли та жолобились у вогні. І спохмурнів. І ви в цьому, можна не сумніватися, нажили собі ворогів у трьох домах. Не дуже значних, інакше вони би так швидко не відреагували. Але хоч як, а високородних. Вам треба відповідати на всі запрошення, які ви одержуватимете, мілорди. Можете відхиляти запрошення, якщо забажаєте, але вони щось прочитають у тому, чиї саме запрошення ви відхилили. Звісно, якщо ви відхилите всі запрошення або всі приймете. Я не братиму в цьому участі, стиха промовив Рант, і ми поїдемо з Кайрана якнайшвидше. Стиснувши кулаки, він сунув руки в кишені камзола і відчув згорнуту цидулку селін. Витягши аркушик, він розгладив його об полу камзола. Поїдемо, як тільки зможемо. пробурмотів він, знову ховаючи цидулку в кишеню. Замов собі випити Гюріна. Ранд вийшов на вулицю, переповнений люттю. Він і сам не знав, чи лютує на себе, чи на кайренців з їхньою великою грою, чи на селін, що зникла невідомо куди, чи на морей. Це вона заварила цю кашу, коли поцупила його одяг, а йому натомість підсунула вбрання лорда. Навіть тепер, коли він заявив, що звільнився від Айс-Седай, одна з них примудряється втручатися в його життя, хай і здалеку. Він вийшов із міста крізь ті ж ворота, у які заходив, бо це був єдиний відомий йому шлях. Вартовий, що стояв біля караульні, помітив його. Яскравий камзол не давав ранду пройти непоміченим так само, як і його зріст, що вирізняв хлопця з поміж кайренців. і поспішив усередину приміщення. Та Рант навіть цього не помітив. Сміх і музика висілка вабили його. Якщо в кайрені у своєму червоному гаптованому золотому камзолі Рант усім впадав у очі, то тут його вбрання якраз підходило. Частина чоловіків, що вешталися людними вулицями висілка, були вдягнені в темне як і люди в місті. Але не менша частина мала на собі каптани червоні, сині, зелені, золоті, інколи такі яскраві, що вони б згодилися й для бляхарів. А жінки, майже всі, пишалися у розшитих сукнях і барвистих хустках та шалях. Пишне вбрання часто густо звисало лахміттями та ще й на охляб, наче з чужого плеча. Але принаймні, Ті, які дивилися на Ранда в його ошатному камзолі, не вважали, що з ним щось негаразд. Одного разу йому довелося зупинитися, щоб пропустити ще одну процесію велетенських ляльок. Музики били в тамбурини, гімнасти виробляли антраша, а тралок зі свинячим рилом та іклами бився з лялькою з короною на голові. Три-чотири сумбурні удари, і тралок повалився під сміх та схвальні вигуки глядачів. Рант лише хмикнув. Так легко вони не вмирають. Зупинившись, він зазирнув крізь двері до одного з великих будинків, що не мали вікон. На його подив там виявилася одна величезна кімната з балконами по периметру, що закінчувалася високим помостом. Дах нависав лише над помостом та балконами. Він ніколи такого не бачив і не чув. Народу на балконах було як оселедці в бочці а багато глядачів товпилося просто перед помостом, на якому виступали актори. Проходячи повз інші такі будинки, він зазирав і до них, і бачив жонглерів, музикантів, безліч акробатів, і навіть менестреля в строкатому плащі. Той співучим голосом переповідав історію з великого полювання на ріг. Висока декламація. Це нагадало йому про Тома Мерліна, і він поспішив далі. Згадка про Тома завжди озивалася сумом. Том був справжнім другом. Другом, який віддав своє життя за нього. А я втік і дозволив йому померти. В іншій велетенській споруді жінка в пишній білій мантії змушувала речі зникати з одного кошика та з'являтися в іншому, а той узагалі зникати у неї в руках розчиняючись у великих клубах диму. Єрба глядачів супроводжувала її дії голосним айканням та ойканням. «Дві мідні монети, мій добрий лорде!» гукнув до нього чоловічок зі щоречим писком. «Два мідяке, аби подивитися на Айс-Седай!» «Сумніваюся!» Ранд ще раз поглянув на жінку. Білий голуб зник у неї в руках. «Айс-Седай? Ні!» Він легенько вклонився чоловічку-щурику і попростував далі. Рухаючись крізь натовп, Ранд не знав, куди піти далі, на що ще подивитися. І раптом з дверей, над якими пишалася вивіска з жонглером, долинув лункий голос та передзвін арфи. «Холодний вітер дме з перевалу шара, холод вкриває безіменну могилу. Але щороку, на день сонця, на вершечку кам'яного кургану, З'являється Троянда, одна однісінька. І кришталева сльозинка, наче крапля роси, блищить на пелюстках. Троянду кладе Дунцинін своєю прекрасною рукою, бо вона твердо тримає слово, що його дав Рогош Орлине Око. Цей голос потягнув Ранда до себе, наче Аркану. Він пропхався крізь двері під шквал оплесків. «Дві мідні монетки, мій добрий лорде!» Кинувся до нього схожий на щора чоловічок, який міг би бути близнюком того, котрого Ранд бачив раніше. «Дві мідні монети, аби подивитися на...» Ранд вигріб з кишені якісь монети і кинув їх чоловічку. Він ішов уперед, наче в тумані, втупившись на чоловіка на помості. Той розкланювався на оплески слухачів. Однією рукою притискаючи до грудей арфу, а іншою розправляючи поле свого клаптикового плаща, наче бажаючи спіймати в нього всі схвальні вигуки. Це був високий худорлявий чоловік, уже не молодий, з вусами такими ж білими, як його довге волосся. Закінчивши кланятися, він випростався і побачив ранда. Він широко розплющив очі, і стало видно, що вони просто пронизливої блакиті. Том. Шепіт Ранда загубився в галасі натовпу. Дивлячись Ранду в очі, Том Мерелін легенько кивнув на невеличкі двері поряд зі сценою. І ось він уже знову розкланювався, усміхаючись, купаючись в оплесках. Ранд наблизився до дверей і пройшов крізь них. За ними виявився лише вузенький коридорчик з трьома сходинками, що вели до сцени. В протилежному кінці коридору тренувався з кольоровими кульками жонглер і розминалися шестеро гімнастів. На сходинках з'явився Том. Він накульгував на праву ногу, наче вона не згиналася до кінця. Обвівши очима жонглера та акробатів, він зневажливо дмухнув у вуса і звернувся до Ранда. «Вони хочуть чути лише велике полювання на ріг. Здавалося б... З усіма цими новинами, з Гедон Мірка та Салдеї, хоча б хтось мав би замовити карайтонський цикл. Видно цього не дочекатися, а я вже готовий сам собі заплатити, аби розповісти щось інше. Він зміряв Ранда поглядом з голови до п'ят. Виглядаєш так, наче справи у тебе йдуть непогано. Він помацав комір Рандового камзола і прицмокнув. Краще не буває. Ранд не міг утриматися від сміху. Від самого Біломостя я був упевнений, що ти загину. Морин казала, що ти живий, але я. світло Тома, який я радий побачити тебе знову. Я мусив не кидати тебе, а допомогти тобі. Якби ти так вчинив, хлопче, це була б величезна дурість. Цього щезника. Він озирнувся. Їх ніхто не міг почути. Та він усе ж таки заговорив ще тихіше: Я його не цікавив. Він залишив мені невеличкий даруночок, кульгаву ногу, і погнався за вами, за тобою, та метом. Якби ви не втекли, ви б загинули, ось і все. Він помовчав, і вигляд у нього був задумливий. То Морень казала, що я живий, вона тут з тобою. Грант похитав головою. Дивно, але у Тома був розчарований вигляд. Шкода, дуже шкода. «Вона добра жінка, навіть попри те, що вона...» Він не договорив. «Тобто їй був потрібний мед або перен. Вони обидва непогані хлопці, і я не хочу знати, хто саме з них». Ранд ніяково засовався і ледь не підстрибнув, коли Том наставив на нього кістлявий палець. «Але що я насправді хочу знати, то це де моя Арфа і Флейта. Я хочу отримати їх назад, хлопче». На тих, що в мене зараз і порося посоромилося би грати. Вони у мене, Томе, Я принесу їх тобі, обіцяю. Не можу повірити, що ти живий. І не можу повірити, що ти не в Ілляні. Починається велике полювання. Призначений приз за краще виконання великого полювання на ріг. Ти ж страх, як хотів там бути. Том хмикнув. Після Біломостя... Навряд чи я був би зараз живий, якби туди вирушив. Навіть якби мені вдалося дістатися до корабля, перш ніж він відплив би, Доман і його хлопці взялися б розповідати усьому Ілляну байки про те, як за мною гналися траллоки. А якщо вони побачили щезника або почули про нього, перш ніж Доман віддав Швартові, більшість іллянців вважають розповіді про траллоків і щезників казочками. Але знайшлося би багато і таких, хто захотів би дізнатися, чому це вони – переслідували якусь людину. І такій людині було би в Ілляні не переливки. «Томе, я стільки маю тобі розповісти!» Мене стрель не дав йому договорити. «Іншим разом, хлопче!» Він обмінявся поглядом із щуроподібним чоловічком, що стояв на дверях. «Якщо я зараз не повернуся на сцену і не розповім наступну історію, він випустить жонглера, а тоді вони все тут потрощать на друзки». І нам перепаде на горіхи. Приходь до виноградного грона, що біля джангайських воріт. Я в цій корчмі винаймаю кімнату. Тобі будь-хто скаже, як її знайти. Десь за годину-другу я там буду. Гадаю, ще однієї оповідки з них вистачить. Він пішов сходами вгору, кинувши через плече. І прихопи мою арфу і флейту. Чуєш?